73. Kezében a nagy pakkal Szabó néni könnyű szívvel igyekezett hazafelé a szövetkezetből. Még a kabátját is kinyitotta, pedig tudta, hogy a hűvös novemberi szél nem tesz jó treumás tagjainak. Szilágyi mindent elintézett, úgy, ahogy ígérte. Jó munkát kaptak. Volt abban himzés, horgolás és kézelés is. Megkapta a hibás elszámolás különbözetét is. Többször kiszámította magában, hogy mennyit is keres majd ezután. Az összeg hihetetlenül nagynak tetszett. Azon töprengett, hogy mire is fogja költeni. Fájós lábai időnként mégiscsak megállásra kényszerítették. Csomagját letette az egyik kerítés kiugró párkányára. Közben számba vette, Mire is jutna abból a keresetből? Legelőször is közeleg az öreg szabó születésnapja. Aztán a fiatalok. Icut is meg lehetne valamelyest végasztalni néhány ruhadarabbal. Lacinak is jut egy kis pótlás a bútorhoz. Irén is kapna egy nagy szélű kalapot, hadd parádézzék benne. Lehajolt a csomagért, és tekintete a cipőjére esett. Hát igen e helyet sem ártana egy újat venni. Most döbben csak rá, hogy annyi helye lenne annak a pénznek, hogy nincs az a sok hímzés, horgolás, ami elég lenne rá. Otthon elmesélte, hogy mit végeztek a szövetkezet központjában, meg hogy milyen munkát kaptak azután. Icuval azonnal szerette volna megtanácskozni a papa születésnapjára rendezett családi összejövetelt, meg az ajándékot is, de ehhez Szabót el kellett valahogy távolítaniuk. Mindenféle indokkal igyekezett elérni, hogy férje valahogy elhagyja a szobát. Szabó hamarosan rájött, hogy miről van szó. Végül úgy tett, mintha megsértődött volna, hogy a háta mögött csukdolóznak, és magára ráncigálta a felöltőjét. Máskor a felesége mindig kikérdezte, hová megy, mikor jön. Most még a kabátját is fölsegítette, csak hogy minél hamarabb megszabaduljanak tőle. Szabú csak mosolygott a dolgon. Már ő is megkezdte az előkészületeket. Beszerzett néhány üveg villányit, hogy a vendégek jó hangulata biztosítva legyen a születésnapi ünnepségen. Elindult franci barátjához, majd eltöltik ők együtt az időt. Amíg a nők előkészítik a dolgokat, ők megvitatják a világpolitikai helyzetet. Irént nem lelkesítették föl annyira a szövetkezetben történtek, mint az anyósát. Kellemetlenül érintette, hogy Olgi nénit, akihez mégiscsak rokoni szállak fűzték, miattuk leváltják. Egy kicsit úgy érezte, hogy beugratták valamibe, amit ő tulajdonképpen nem gondolt végig. Mikor hazaért, ledobta kabátját, kalapját. A haját meg sem igazította, csak úgy kózosan ült le a fia mellé, hogy segítsen a lecke írásban. Peti, hogy tartod a kezed? Nem, ne úgy. Ne fogd olyan görcsösen a ceruzát, mert mindjárt rácsapok. A gyerek, aki különben is nehezen boldogult a feladott anyaggal, szipogni kezdett, és a könnyeit törölgette. Ne sírj! Ripakodott rá az anyja. Töröld meg az orrod. Ne a ruhádba, a zsebkendődbe. Nincs zsebkendőm. Reggel adtam tisztát. Nincs a zsebedben? Nincs. Hová tette te haszontalan? Nem tudom, anyu. Mit tudsz te? Bezzeg a pistike, meg a soltész Gabi, azok állandóan ötöst kapnak. Te meg csak döcöksz. Ezért ülök annyit melletted. Most is milyen az írásod? Össze-vissza düledeznek a betűid. De anyu! próbálkozott védekezni Peti. Ne az utcára bámulj, olyan vagy, mint apád, ő sem figyel rám, ha beszélek. Anyu! engedd meg, hogy egy kicsit kimenjek játszani a gyerekekkel. Utána jobban menne a tanulás. Majd később. Egyelőre gyakorold az írást. Én addig megcsinálom a számtanleckédet. Irén nagy lendülettel fogott hozzá, hogy megírja Peti feladatát, félszemmel pedig a gyereket figyelte, hogy mit csinál. Mindketten elmerülten dolgoztak, amikor az csengő éles berregése felriasztotta őket. Az asszony a tükörhöz szaladt, hogy rendbeszedje magát. – Peti, nyiss ajtót! – szólt a gyereknek. A kisfiú kiszaladt. Anya septében egy kis púdert is rakott az arcára, s igyekezett a haját rendbe tenni. A gyerek a tanítónéniével tért vissza. A kölcsönös üdvözlések után a tanítónő irén zavarságát látva megjegyezte. Úgy látom, Péter elfelejtette átadni az üzenetemet, hogy ma meglátogatom a kedves szülőket. Ejnye, Petikém! Talán zavarok? Nem, dehogy. Szabadkozott Irén elpirulva. Csak az előbb értem haza, és olyan rendetlenség van nálunk. Látom, Peti épp a leckéjét írja. Lépett az asztalhoz az igazgatónő. Irén gyors mozdulattal egy füzetet csúsztatott a számtam feladatra, amin éppen ő dolgozott. Most kimehetsz, Petikém, a pajtásaithoz? Szólt Irén, túlzott kedvességgel a gyerekhez. Mikor Peti kiment, aggódva kérdezte. Csak nincs valami baj vele. Baj? Nincs, elégedett vagyok vele. Az órákon rendes, figyel. Ó, ennek igazán örülök, könnyebbült meg Irén. Csak a házi feladatai, emelte fel a füzetet, amelyel Irén letakarta a leckét. Jobban szeretném, ha azokat Peti maga csinálná. A születésnapi készülődés nagy munkájában is szakított időt rá Szabóné, hogy beszaladjon a szobába, és még egyszer megnézze azt a kötött kabátot, amit a férjének vettek icuval. Hosszas töprengés után tudták csak eldönteni, hogy milyen színűt válaszanak, de abban mindketten megegyeztek, hogy a legjobb minőségűt kell megvenni, háromszáz forint. Valóságos kis vagyon de ebben legalább nem fog fázni az öreg horgászás közben a vízparton. Sokszor volt köztük nézeteltérés, hogy Szabó néha napokra elment horgászni. De azért Szabó a szíve mélyén érezte, hogy ritka az olyan ember, akinek csak egy ilyen ártatlan szenvedélye van. Gyönyörködve visszatette a kötött kabátot, a gyűrődést is eligazította rajta és indult a konyhába. Már az előszobából kiáltotta. A tészta, icukám, nézd meg a sütőben! Icu kiúzta a tepsit, a túrós lepény apja kedvenc süteménye, ínycsiklandozó illatot árasztott. Zsemleszínű teteje szinte fény lett. A két nő elégedetten nézte. Aztán visszatolták még egy kis időre a sütőbe, hogy még szebb szint kapjon. A vendégek lassan gyülekeztek. Szabóné minden csengetésre kidugta a fejét a konyhajtón, és boldogan üdvözölte a gyerekeit. Szabóné visszahúzódott a konyhába, és icu sürgette. – Porakat, tányérokat, mindent készíts ki! Icu szorgalmasan tetvett a konyhában, gondja volt a tésztára is, hogy meg ne égjen. De minél többen csengettek az ajtón, ő annál nagyobb szomorúságot érzett. Miért is volt ő halászferivel olyan elutasító? Tette föl magának a kérdést, de érezte, hogy most se cselekedne másként. Mikor az egész család egybegyült, elérkezett az ajándékozás pillanata. A kötött kabát volt a fő attrakció, de ott sorakozott a többi ajándék is. Szabó azt sem tudta, melyiknek örüljön jobban. Icu félrehúzódott. Az anyja mindjárt és tudta, hogy a kislány most kire gondol. Valahogy elszállt az ő öröme is, és a népes család nyűsgése vidámsága sem tudta visszaadni a jókedvét. Bandik élték otthon megszokott életüket, az utóbbi időben azonban Bandi némi feszültséget érzett a levegőben. Irén nem panaszkodott, de időnként a levegőbe bámult. A fiával türelmetlenebb lett, és talán nem is gondoskodott úgy róluk, mint szokása volt. Az utóbbi időben nagyon lefoglalta bandit a munkája a minisztériumban, a gondjaiból otthonra is jutott, de érezte, kedvét kell keresnie az asszonynak, hogy visszazöggenjenek a régi kerékvágásba. Mikulás napja közeledett. Magára vállalta, hogy megveszi Peti ajándékát, és titokban arra készülődött, hogy feleségét is meglepi valamivel. A fiának vett egy korcsolyát. Irén is nagyon örült, és elégedett volt a választásával. – Gyorsan vetkőzz le, hozom a vacsorádat! – sürgette a férjét. – Csak előbb beviszem a táskámat. – Add ide, majd én beviszem, amíg te levetközöl. Nem, nem! – szorította tiltakozón Bandi a táskát. Irénben ez gyanút keltett. Mond Bandi, csak Petinek van ajándék abban a táskában? Ezt hogy érted? Na most aztán ide vele? Kezdett az asszony tréfásan dulakodni férjével. Majd Mikuláskor. Ne legyél ilyen kegyetlen, könyörgött Irén. Hogy bírnám ki addig, amikor még több mint egy hét van hátra? Csak annyit árulok el, hogy örülni fogsz neki. Sál? Nem. Tudom már, ritikül! Egy bunda kesztyű, adta meg magát Bandi. Te vagy a világ legdrágább férje, ölelte át Iréna férjét. Mutasd! Minek nekem mikulás ajándék? Nem vagyok gyerek. Jaj, jobbat nem is vehettél volna, gyönyörködött Iréna szép holmiban. Bandit örömmel töltött el, hogy boldogságot szerzett a feleségének. – Tetszik? – kérdezte. – Nagyon. – Akkor miért szontyolottál el? – Milyen kár, hogy megmutattad. Most nem lesz Mikulásra meglepetés. Szabóné nagy kedvel hímzett az ablaknál, és észre sem vette, hogy icu belépett a szobába. November vége felé már korán esteledett. – Anyu! Abban már belenyugodtunk puval, hogy kézi munkázol, de hogy sötétben? Icukám, észre sem vettem, hogy megjöttél. Már ennyi idő van? Csak ugyan. Most, hogy mondod, sötétedik. De úgy elgondolkoztam. Már megint melyik gyerekednek a baján töprengsz? Na, vár csak! Majd, ha neked lesznek, akkor megtudod, hogy milyen is az anyai szív. Icu földgyújtotta a villanyt, és anyját oda költöztette az asztalhoz. Szabóné mesélni kezdett a gondjairól. Ezeknek a szegény laciéknak nincs lakásuk. Úgy tudom, hirdetése próbálkoznak. Van én nekem ismerősöm elég. Szóltam is már egy párnak. Holnap meg kimegyek a piacra, szólok az árusoknak. Sok emberrel van dolguk, háta tudnak valamit ajánlani. Majd még hasznát veszük, hogy olyan beszédes vagy, és mindenkivel összebarátkozol. Jaj, kislányom, a mi időnkben másként volt még. Ismertem én mindenkit. Érdekelt az emberek sorsa. Akkor még valahogy beszédesebbek, barátkozóbbak voltak az emberek. Éppen ezért csak bízzátok rám ezt a lakásügyet is. El lesz intézve, ne félj! Anyukám, te nem csak beszédes vagy, de optimista is. Istenem, mennyi gondja van az embereknek? Különösen neked, kislányom, hát hadd halljam, mi az a nagy gond? Vagy nem akarod elmondani? Dehogy nem, hiszen már meséltem neked arról, hogy szombatonként klubesteket rendezünk, és művészeket is szeretnénk meghívni. Igazán? Hát, nagyot fordult a világ. Az én időmben még színpadon se nagyon láthattunk művészeket, nem, hogy találkoztunk volna velük. Szóval, ezzel a találkozóval van baj. Akit a szakszervezet ajánlott hozzánk, az beteg lett. És most engem bíztak meg, hogy gyorsan kerítsek helyette valakit. – Téged? – vetett büszke pillantást lányára Szabóné. Letette a szemüvegét, abbahagyta kézimunkázást, és várakozóan nézett icura. – Engem! – aztán kibízott meg. Mondd el szóról szóra, hogyan történt, mert ez nem kis dologám. Kati hivatott a kis titkárunk, és ő kért meg rá. Szóval úgy gondolta, hogy te lennél erre a legalkalmasabb. Úgy, most aztán nem ártana, ha én is olyan könnyen barátkozó lennék, mint te, anyukám. De hát hol van én nekem művész ismerősöm? Hát már hogy ne volna. Tudom, kire gondolsz, arra az íróra, aki itt volt egyszer nálunk. Ez nekem is rögtön eszembe jutott. De ő Feri ismerőse, és éppen ezért őt semmi esetre sem akarom felkérni. Csak hogy én nem rágondoltam. Mond, icukám, tudod te mi az a hakni? Szereplést jelent, úgy tudom. Nem mindig nívós szereplés, de mindig olyant, amit megfizetnek. Na hát, akkor mondd meg Péteri unoka öcsének, hogyha haknézni el tud járni, akkor hozzátok is elmehet. Hogy ez nekem nem jutott eszembe? Csapott a homlokára icu. De nem túl fiatal még erre Tibor? Nem az a fontos, hogy mennyi idős, hanem az, hogyan tud zongorázni. Remélem elvállalja. Igaz, hallottam, hogy a zenészek mennek el a legszívesebben a munkások közé. Mikor lenne az a találkozó, vagy micsoda, amit neked kell megszervezni, kislányom? Egy hét múlva. Majd szólok Péterinek, hogy beszélni akarsz Tiborral. Egy külvárosi bérházban még 1960-ban is megtartották az emberek azt a jó szokásukat, amit Szabóni annyira hiányolt mostanában. A szomszédok házbeliek jóban voltak, a lépcsőházban gyakran elbeszélgettek egymással. Szabó néni sem halogatta sokáig a lányának tett ígéret megvalósítását, hanem bekopogott a szomszédba Péterihez. A boltvezető a tőle megszokott kedvességgel és udvariassággal fogadta. – Kisztihant, kész csókom, Szabó néni. minek köszönhetem a szerencsét? – Icukám megbízásából jövök, Péteri úr. Ó, az icuka, tessék csak helyet foglalni, és miben lehetnék szolgálatára a kedves lányának? Nem maga Péter úr, hanem Tibor. Láne. Szóval icukám beszélni szeretne a maga unoka öcsével. Bármikor, kérem tisztelettel, kopogás egy seprűnyélen a falon, vagy ha előre megtetszik mondani, természetesen várjuk icukát. Igazán kedves? Ez csak természetes. És különben? Meg vagyunk, Csak hát sok a baj. Angéláéknak el kellene költözniük, és még nem tudják hová menjenek. Bandiéknak jelenleg nincs más bajuk, mint hogy egy festményt akarnak vásárolni. De a menyem már előre sóhajtozik, hogy az ura mennyi ideig választja majd ki ezt a képet. Némelyik fiatal talán túl sokat sopánkodik. A képügyet tessék elintézetnek tekinteni. Az egyik ismerősömnek van egy festőművész ismerőse. Felkeresi őket, s kiválasztják azt a festményt, ami nekik kell. Ez bizzák rám? Nem rossz. De tudja mit? Hozzám küldje azt a festőt, ne bandiékhoz. Meglepem őket egy képpel. Most éppen megengedhetem magamnak. Remek ötlet! Akkor várom az ismerőse ismerősét, Péteri úr. Jó művész az illető? – De még milyen, kedves Szabó néni? Az üzemből hazajövet, Szabó egy kiöltözött fiatal embert látott maga előtt sietni, akinek valahogy olyan ismerős volt a járása. Meggyorsította a lépteit, s hamarosan utolérte. Anti volt, a faluról fölkerült rokon gyerek. – Hát csak ilyen véletlenül akadunk mostanában össze? – Mi az ördög van veled, Anti fiam? Hogy nem jössz el hozzánk? Kérdezte szemre hányóan. Sok a dolgom, János bátyám, Meg aztán otthon jártam. Hát mesélj, jól vannak? A jól éppen nem, de megvannak. Kevés az ember. Falun? Lepődött meg Szabó. A TES-ben Már úgy értem, kevés az olyan ember, Aki dolgozni tud. A nagyanyám még engem is otthon akart tartani. Pedig ő küldött föl annak idején, most meg már szeretné ha haza mennél? Így vannak ezek az öregek. Nem mindegyik. Most is akad, aki maga küldi a gyerekeit, hogy menjenek a városba dolgozni. Úgy spekulálnak, ha sikerül a TS, akkor hazahívják őket, de addig nem. Persze, csak a vak nem látja, hogy ez milyen bolondság. Szerinted miért bolondság? Gondolja el, János bátyám, a TS csak akkor mehet jól, ha a fiatalok is dolgoznak benne. Ezek meg azt mondják a fiatalok, csak akkor dolgozzanak benne, ha a T.S. jól megy. Te, Anti, ha ilyen világosan látod a helyzetet, arra nem gondoltál, hogy visszamenj? Nem, az már nem nekem való. Ugye, az én igényeimnek már csak a város felel meg. Szabó szívesen érdeklődött volna Feri iránt, akivel Anti együtt dolgozott, de aztán mégis meggondolta magát. A fiatalember pedig elköszönt és elsietett. Szabú vegyes érzelmekkel nézett utána, vajon megtalálja-e Antia helyét ebben az egészen másfajta életben, amit választott.